انا رجال صناع حياتي اقمار لالي منهار الهدات انا رجال صناع حياتي اقمار لالي منهار الهدات ابو اوديو جزانيه تبرنيو ازا واس ستوديو كسر بشيد الحياه وصاروا بناتي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 قوانا بعزم الابات وقوانا بعزم الابات ايا من تسما وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من سراما ونسيئه اعمالنا ان يهدي الله تعالى فهو المبتد ومن يضلل فالاولئك هم الخاسرون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 أما بعد في عصدك الكلمة الله تعالى وخلال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مشارع لمر محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد باب الشفاء بغلال شفاء اوتر في هذا الموضوع يقول عن توحيد عن توحيد الولوهية يلتكو يتكلم عن توحيد شفاء توحيد شفاء ويقول عن توحيد شفاء A mi govorimo o Teohidu Eluluhije, koje je vezano za čovjeka način njegovog obožavanja stvoritelja Tebaraka i tela šta? Na ovom svijetu, je tako? Odnosno, tiče se Teohidu la Ibade, a ovo nije vezano šta za? No, međutim, spomenuo autor poglade šefata u svom dijelu zato što su mušrici uzimali sebi kipove kao šefađije ili posljednike između njih i stvoritelja Tebaraka u svome Ibadetu. Što je? zabranjeno što shirke, al tako? Pa i zbog toga autor znači spomenu ovo poglavlje u znači naome mjestu. Babušefat. Znači poglavlje šefata to jeste pojašnjenje koji je to šefat opravdan Kur'anom, a koji je zabranjen odnosno je islamom. Pa i spomenu ayet, kako je usvišljeni Allah tbaraka ve taala kaže: "Wa anzir bihi alladine yakhafuna an yuhshar ila rabbihim, laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi". njime one koji strahuju što će pred gospodarom svojim sakupljeni biti, kada osim njega, ni zaštetnika, ni zagovornika neće imati. O enzir bih iladine je hafun, i opomeni njime, njime, misli se na Kur'an, kako kaže bas. opomeni njima, opomeni, opomeni znači Kur'anom ljude koji strahuju od dana na kome će li biti sakupljeni svojim, svojim gospodarom te barake, o teala. Pa ovdje uzvišeni Allah za ođel obratio se isključivom minima vjernicima. Jer oni se boje šta toga? Dana ne boje se drugi i strahuju od dana i pripremaju se za dan kada će biti sakupljen pred gospodarama za ođel, a nisu znači drugi kojim u širk čine. Pa kako kaže El-Futlal ibn i ovo se znači odnosi samo na vjernike. Ova poruka odnosi se na koga? Na one koji imaju razum, koji su shvatili i koji su šta prihvatili, opomenu pono storitelja se tova te barake otela. Ne ale hum jete kun koji strahuju koji strahuju na ome svijetu, pa čiine dobra dijela, pa ćih uznišenje Allaha ze už zbog tih dobroh dijela uvesti uđernet, pa ći zbog svoju milošću a kao razlog jeli te milosti bi će dobra dijela koja koja čiine. Kulilahhi šefa a tu Allahu pripada sav šefaat, njemu pripada ste zagovorništvo. A prije toga, prije ovoga dijela ajeta, kaže uzvišeni Allah Tebara Keo Teala, emi tehadu min dunin lahi šufa'ah. oni mimo Allaha zagovornike uzimaju? Kul aulahu kjanu la jemliku nešajim wala yaqilun. Zar i onda kada se bez ikakve moći, kada su bez ikakve moći i kada ništa ne svataju, kada ništa ne razumiju, kada ništa ne razumiju. Znači bitno je da ga uzima to što nema nikakve moći, to što taj zagovornik ili ko ga uzeo ništa ne spata što je to obični kipi tako dalje. I tada znači i u tom i u tom slučaju čini istu stvar. O yabudunum ja indunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula shufa'auna 'inda Allah. Kul atunabbi'una Allah bi ma la ya'lamu ja fi as-samawati wa la fi al-ard. Subhana huwa ta'ala i ja budu oni od Allahu ma la yaduruhum i obožavaju mimo Allaha ono što im ne može štetu nađiti i može kakvu korist pribaviti i kažu ovo su naši posrednici kod Allaha kako da Allahu kazujete da na nebesima i na zemlji postoji nešto a on zna da ne postoji neka je on visoko iznad onoga što govore i što mu pripisuju pa je ovdje uzišenje Allah te barekatalu ima Ajtim ma pojasnio znači vrstu šefata koja se ne može desiti koja je šerijatski znači nemoguća da se, nemoguća da se desi jer je uzimanje tih posrednika širk. I kaže uzvišeni Allah tebarak tala fa ulana, tala ulana sarahumul ladina ittakhadhu, fa la ulana sarahumul ladina ittakhadhu min a, a zašto i nisu pomogli oni koji su pored Allaha prihvatili da im budu posrednici i bogovi? bel dallu anhum wa zalika ifkuhum wa ma kanu yaftaron anihni bilo to je samo njihova laž i ono što su izmišljali to je samo njihova i ono što su smišljali lahu mulku s-samawati wal pripada vlast nebesa i zemlje pa je ovim stvoritel te bara keta negirao šefat njihov, koga oni zagovaraju i kakvo znači kakve sebi posrednike uzimaju zato što Allahu pripada vlast svega pa mu pripada vlast čega Šefata, pa sađemo je ta vlast traži osim od njega, a on je to zabranio. Pa je ovaj ajet kako kaže ibn Jalil da Taberi objavljen nakon što su mušici govorili mi uzimamo ove znači kipove samo kao posrednike između nas i stvoritelja, a Zel, pa je, znači objavljeno. La humunku sama atulord thumma ilayhi turjaun, njemu pripada vlast nebesa i zemlje, potom ćete se potom ćete se njemu vratiti. Men zal ladhi yashfa'u 'indahu bi izni. Ko je taj ko se može zauzimati kod njega osim uz njegovu, osim uz njegovu? dozvolu. Pa je ovdje pojašnjeno ono što se ne može desiti šefata i da šefat na ahiretu biva isključivo, šta je uz Allahovu, a za ođeru dozvolu. Da ne može znači desiti na drugi način. Ja ume itin la temfa u šefatu, ila men edina lehu rahmanu, a radija lehu kaula, toga dana neće šefat koristiti nikome osim kome dozvoli milostivi i čijim riječima on bude zadovoljan. Pa je ovdje došlo da čovjek koji bude činio šefat na sudnjem danu Znači, moraju tu biti dva šarta, dva uvjeta. Prvi šart je da onaj koji čini šefat šefađija, da uzvješeni Allah mu da dozvolu, da dobije. Znači, dozvol da može šinti A drug, drugi uvjet jeste da onaj kome se čini šefat da mora biti šta? Od onih čijim je riječima, onda su sa njim uzvješeni Allah Azzeođele. Zadovoljen sa njim je, zadovoljen. A neće biti zadovoljen sa njim, osim ako njegova dijela koja se tiču njegove nutrine i njegove spoljašnosti, njegovih udova, Budu, znači, sa šerijetom, jeli, poklapala se sa sunetom poslanika sallam i koja budu koja budu radi Allaha, te keo teala, učinjena, znači, iskreno. O kemim melekin fi semavati la tugni šefaatuhum šein, illa min badin je'dan Allahu li me nješao, jer da, a koliko ima meleka na nebesima, a, čije za uzimanje nikome neće biti odkoristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome on hoće i ukorist onoga kojim je zadovoljeno. Dobro, ako melek sam po ne može činiti, znači, to zagovorništvo i ne može učestvati, ne može, znači, ničim stupiti u odbranu i zaštitu nekoga, ili da moli Allaha za njega, kao najodobranija, ili od najodobranijih bića, kako onda to može činiti, kip jedan obični, ili kako to može činiti, znači, neko ko nema nikakve vlasti, odnosno, došli su nam jasni argumenti da je to jeli šariacki zabranjeno, i zbog toga je uzvišenje Allah objavio knjige da to zabrani i poslao jeli poslanik jer. To je taj širk koga su činili muslici, i zbog koga znači jesu bile objave, i jesu bile poslanice. I kaže uzvišenje Allah tabarak i o ta'ala kuli du' un za'amtum min duni Allahi la yamlikune miskale dheratin fi samavati wala fil ard, woma lehum fihima min širk, woma lehum fihima min širk, woma lehum min hum min zahir, wola tenfau šef Zovite one koje pored Allaha bogovima smatraju. Ili koje pored Allaha bogovima smatrate. Oni ništa ne posjeduju, ma nikoliko trun, jedan, ni na besima, ni na nebesima, ni na zemlji. I oni u njima nemaju nikakva udjela. I on nema od njih nikakve pomoći. Kod njega će se moći zauzimati samo, a, za nekoga će se moći zauzimati, ali samo onaj a kome on dozvoli. Kome on dopusti. Pa znači neće biti Dozvolim taj šefata sudnjem danu, osim onaj kom je uzvišen i Allah te barak je o te ala, dopusti. I došlo je kod, rekao je šeho sami im. Tejmije, ovdje autor je naveo riječ šeho sami im. Tejmije, gdje kaže, Ebul Abbas je rekao, Allah je odbacio i negirao sve mimo njega, a zašto su se mnogo božci vezali, znači za božanstva, jeli. Tako je negirao da nekom je pripada vlast ili pravda osim njemu, misli se na šta, apsolutnu vlast jeli, ili pravdu, svakako osim njemu ili da je neko pomagač Allahu nije ostalo ništa ništa osim šefata te je objasnio da će da oni neće biti odkoristi osim onome kome gospodar dopusti kako uzvišen rekao i oni će se samo za orga sa kim on bude zadovoljan zauzimati zagovaranje u kojem govore mnogobožci ne postoji na kıyametskom danu zagovaranje koje oni ovdje smatraju da će se desiti ali tamo da će biti približeni stvoritelji te baraq preko svojih kipova jer ga je negira Kur'an vjerovjesnik sallallahu alejhi ve je obavjestio da neće odmah početi sa zagovaranjem, već će sallallahu alaihi voseleme doći ničice pred svojim gospodarom, te barak odala hvaleći ga, a zatim će mu se reći podigni glavu i reci šta hoćeš bit ćeš saslušan traži, bit ti dato, zauzimaj se bit će ti zauzimanje prihvaćeno. Zauzimaj se, bit će ti zauzimanje prihvaćeno. Ovdje je Ebu Horeyre prenosio od poslanika sallallahu da je rekao kako vidiži Buhari u svome sahihu Ko će biti najsretniji tvojim zauzmanjem Allahu poslanicu? Pitao je poslanika sallallahu alejhi pa je rekao, onaj ko iskreno iz svoga srca kaže nema boga osim Allaha. Ko kaže iskreno iz srca la ilaha illallah. Ebu Hurajre kada je pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je, kaže, očekivao sam, kaže da me niko neće pitato ovo pitanje prije tebe. Znajući koliko si brižan da stječeš nauku, pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tako? Pa moj Resulullah sallallahu alejhi ve sellem znači rekao. Kaže, onaj ko kaže iskreno la ilaha illa allah što znači da ovo nikako neće znači uči mušrici inhum kanu idha qila lahum innhum kanu idha qilalahum la ilaha illa allah inallahu yastakbirun i qaloo a inna latarikoo ali hatta nali sha'ira man žnun. a oni su kada im se govorilo nema boga osim Allaha oni bi se oholili kako došao suri safat oholili bi se i kažu hoćemo li ostaviti naše bogove zbog glupog pjesnika i drugi ayat koji govori o o tome Isto tako kako kaže licemerno laj lahilala la, da bi se pretvorio pred ljudima, znači da se prikazuje tako nećega obuhvati, znači ni podrazno nećega obuhvati, ali ovaj šefat, šefat poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže se i srce, zato što je srce znači vladar čovjekovog tijela. I ono što je u srcu, to se pokazuje što je, pokazuje se na njegove ne, ili ref, reflektira se na njegove, na njegove. Udove pa čovjek razmišlja svojim srcem. Čovjek razmišlja svojim srcem. Mozak ima tu udio, no međutim srce je taj vitalni organ koji prihvata ili odbaciva i na kraju se sve vraća na srce o čemu su jasni eli kuranski ajeti. Потом kaže autor biti suština šefata jeste da će Allah uzvišeni, a on je taj koji obasipa svo, svojim blagodatima robove koji su bili iskreni. Zbog dove onoga kome on dopustio da se zauzima, njima opraštati da bi tako poštastio zagovorača i dao mu pohvalno i pohvalno mjesto dao. Uzvišen je Allah, te barak je mogao ljude uvesti u dženetu, te ljude bez čega? Bez šefata. Uđite u dženetu, ne treba šefata, ne treba ništa svako po svoji zasluzi i nakon toga da ljudi... No međutim, htio je time, te barak je da počasti određene ljude, znači da čine zagovorništvo za, za druge Potom kaže autor, zagovaranje koje je negirao Kur'an jeste ono u kojem ima pridruživanje širka. To je znači, to je zagovaranje koje Kur'an negirao. Upravo zbog toga, uzvišen Allah je potvrdio zagovaranje sa njegovim dopuštenjem na više mjesta. Jer zagovorništvo koje se tvrdi bez njegovog dopuštenja je šta? Širk. A to je znači negirano jasnim kur'anskim ajetima. Pa tako, znači to zagovorništvo bi da zove samo srednicima ehlasa i, samo srednicima znači ehlasa i, Teohida. Šehoj Islam Ibn Qaim kaže, pogledajte u hadise Buhureyre kako je učinio da samo sljedbenici Ihlasa i, i Teohida bivaju zagovornici. A to je suprotno onome na čemu su bili ko? Mušrici. To je suprotno, znači, puka suprotnost onome na čemu su bili, pa tako njih neće obuvati to zagovorništvo. A zagovorništva imamo šest vrsta. Šefata imamo šest vrsta. Prvo je šefatul kubra. To je najveći šefat. To je šefat gdje ulul azmi minar rusul neće moći da progovore. Neće moći znači ništa da kažu. Šuta će i slaće od poslanika dok ne dođe do Rasulullaha sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. I ovaj se šefat tiče isključivo njega alaihi wa sallam. Tiče se isključivo znači njega. Drugi šefat jeste šefat za stanovnike dženneta, da ulaze u džennet. Da ulaze u džennet. I to je došlo u podžem hadisu Ebu Hureyde koga je došli Buhari i Muslim. Treće šefat poslanika sredme, nekim nepokornicima iz njegovog ummeta da ne uđu u vatru. Šta zaslužili su? Ulazak u džahennem. No međutim, šefatom poslanika sredme, neće šta ući u vatru. Četvrto, šefat nekim nepokornicima iz ummeta poslanika sredme, koji su već ušli u džahennem da izidju iz njega da ne borave šta? Viječno u njemu. To su znači i griješnici koji su bili, imali pri sebi grijehe osim kufra. Osim Kufra i Širka, jel svaka? Pije šefat da se ljudima u džennetu povećavaju deređe. Jer nekim ljudima u džennetu će biti šta? Povećane deređe. I će povećani stepeni. I ovo je došlo, znači, ovo je činjenica koju prihvata jeli, ehlu sunnet i na to ukazuje jel, argument. I šesti šefat jeste šefat nekoj vrsti nevjernika. Da im se ublaži kazna. Jel tako? Ebu Talibu. Ebu Talib će i to je šefaat za njega, striktno, znači isključ, eksplicitno njemu, da mu se umanji šta? Kazna. Da mu se umanji znači kazna. da nije mene bio bi u najdubljim dubinama džahennema, kaže poslanik za to. A imaće dvije, jeli, nanule od vatre. Imaće dvije nanule od vatre. Pa se to znači vrste šefata koje koje su spomenute, jeli, u riječima Imloka Što se tiče mesela vezanih za ovo pitanje, Imamo nekoliko mesela. Prvo, tumačenje spomenutih ajeta. Spomenuli smo pet ajeta, je spomenuo autor ovdje, znači u ovome poglavlju, pa smo govorili nešto kratko o tim ajetima. Drugo, karakteristike negiranog i odbačenog zagovaranja, a to je zagovaranje koje ima u sebi primjesa širk. Treće, sifetu šefat il muspite, a to su svojstva ili karakteristike dozvoljenog zagovaranja, koje je Šarijet potvrdio. To je zagovaranje koje će biti vezano za koga? je sredbenike teuhida i ihlasa, jeli, naravno uz Allahu dozvola za ođel, i da bude on zadovoljen sa onim kome bude šta, činjen šefaat. Četvrto, najveći šefaat, veliki šefaat, a to je šefaat kada ljudi se budu iskupljeni i nema ništa, nema suđenja, pa poslanit će sallahu sallame, čim ti, jeli, tu vrstu, tu vrstu, jeli, šefaat. Pijeto, Šta će poslanik svala sveme uraditi kada mu bude dozvoljen šefaat? Doći će i učiniti seđdu ispod arša. Znači poslanik sveme kaže, ene leha, ene leha, ja, to je moje. To je danas moja zadaća. To danas niko ne može drugi osim ja. Jel u redu? Danas mogu ja samo progovoriti, niko drugi ne smije ni podrazno zamoliti Allah za ljudi da počne suđenje. Ne da se uzviše Allah nekome smiluje, nego da počne niko ne smije progovoriti. Pa će poslanik sveme kazati, ene leha. To je moja dana zadaća. To ja mogu. Pa će doći podarš i pasti na sređu. Znaš što mu ovo ukazuje? Ko će mi kazati? Bravo, na darežu, posle svakako. Znaš što još? Znaš što još? Ovo je jasno na darežu, to je jasno. A znaš što je nešto što je skriveno? Malo je skrivenije. Treba ga, treba ga izvući. Da je on ostavio za sudnji dan. Jeste. Bravo, on je ostavio za sudnji dan. Znači, to je došlo u hadisu, i poslanik. Sve svi poslanici imali dovu koja... Će bit ka, koja će biti Kabul, ali poslanica ostaje za sudnji dan. No, međutim, ovo braće ukazuje koliko je poslanica imao edeb i odgoj. Nije rekao, Allaho, dragi, digao ruke da počne, i Allaho, dragi, činim šefat, nego je došao i pao opet na seždu, šta, kao pokodni rob. Tako se čini pred gospodarno na seždu. Jel tako? Iako je na tim mjestima sudnji dan, tad je obračun, više nema dobri dijela. No, međutim, pogledajte edeba poslanika, sada je pao na seždu, pa kaže, Mohamede, digni glavu, traži šta želiš. I zagovaraj se za koga budeš zagovarao se tvojići zagovori što bit primjeno. Pa to ukazuje znači na, na etiku Rasulullaha sallallahu sallam, sa njegovim s a gospodarom Azevel. Takav je bio na dunjalu, pa je takav i na ahiretu sallallahu alayhi ve sallam. Šesto, ko će biti najsretniji kada je u pitanju šefat poslanika sallallahu alayhi I po pitanju šefata, sam ovdje brojim lažni hadisi. Ko me posjeti, ko posjeti kabor, bit mu, ne, moj šefat. Jer šefat je velika stvar na sudnjem danu. Šefat postala nikak, jako velika stvar. Pa zato su, znači, u pogledu toga došli lažni hadisi, jel da ljude primame, odnosno da im se, da, da neki način, jel da im se garantuje šefat. Ko će biti najsretniji, kaže onaj ko kaže la, la ilaha in la Allah. Ko kaže la ilaha in la Allah, ko negira potom šta. Potvrdi. Ko negira, potom, potom potvrdi. Jer ako kažemo nema Boga, negirali smo sve Bogove. Ako kažemo Allah je Bog, nismo šta? Nismo negirali, znači nismo uh, kazali, nismo ovaj, potvrdili njegovu unikatnost, a za uđel da nema drugog Boga osim njega. Namđutni kada kažemo la ilaha ilallah, time smo negirali i potvrdili što je čisti, znači teuhid. Time smo kazali šta? Šta znači la ilaha ilallah? Ko kazati? Uh, ti si kazao nepotpuno. A ova, znači definicija je najispravna. Nema Boga. Istinskoga... Šta si rekao? Kako? E, nema Boga niti božanstva Nema koji zaslužuje da bude božanstvo božanstva koji zaslužuje ibadet istinskog božanstva koji zaslužuje ibadet osim Allah. To je znači pravo značenje, zato ne govorimo o prevodu. Prevod je nema Boga osim Allaha, to je prevod. Ali šta je značenje, šta znači la ilaha illallah? Imate, ljudi kažu la ilaha illallah znači da nema stvoritelja osim Allaha. Nije tako. Nije da nema stvoritela osim Allaha. Nego znači da nema istinskog božanstva koje zaslužuje da mu se ibad čini osim Allaha te barake o Pa može se, znači, prevod može biti, ali u prevodu ima nejasnoća. Kažeš nema Boga osim Allaha. Vjeste. Ono, međutim pore toga ljudi šta čini ibadet drugima. Pa kažu mi je da se približimo Allahu preko njih. Ne može, to je širk, to je neispravno. Tako da je ispravno znači da, da se ova stvar kaže, znači da, da se definicija postavi nakva kak jeste. Sedmo da ovaj šefaat neće biti neće biti imao buhaćen na najko širk čini Allahu za Da neće širk. Znači sed dobraće dok čovjek nema širka pri sebi kufra, znači za očekivati na sudjem danu da, da da se može spasati. Iako to nije nikako dobro ići u tu avanturu da čovjek krene tamo i ima nešto pri sebi u okvirima islama muslimane ali grijeha to i da govori Allah je milostiv tač Allah je milostiv međutim ti gledaj da dođeš sa što manje grijeha tamo a što više pokornosti onda govori Allah je milostiv. No čovjek krene jer jer vidimo da ima jedna skupina koja će ući u đavhenem pa će šefatom šta izaći iz jes oni kafiri. Nisu protiv ne mogu izaći znači muslimani su. E Bogu mi ne da čovjek bude u toj skupini. Taman da ga zahvati nakon toga šefat yeste hali bareket da izi je da apsanom jeutim koliko će boraviti tu to je a, ne, tu, tu, tu stvar ne za niko osim Allaha azza Pa kaže ko kaže la ilahe iskreno iz svoga srca. Neko kaže la ilahe illa, neko kaže ko kaže la ilahe illa iskreno iz svoga, šta? Src. Ako iskreno ne može biti iskreno skazao la ilahe illa nakon toga nogu prkologu i ruku pod glavu i ovaj ništa ne radiš. Ni namaz, ni zekat, ni post, ni hadž, ni nemaš nego samo ovaj Govoriš la ilaha ilalak. Znači ta iskrenost mora se pokazati šta na čovjekovim na čovjekovim dijelima. I ovo smo pojašnjenje i biti iz suštine šefata. Jeste, znači suština Bida će time uzvišenje Allah začat počasti sredbenike Teohida i počasti će onoga ko čini šefat. Počasti onoga ko čini šefat. Pa može vratit će čovjek na sudnji dan doći i da uđe u džennete zbog šefata svoga brata muslimana sa kojim je bio na dunjalku koga je volio Ko je bio od Allahov bliski robova, vlija njegovih odabranih robova, ti to nisi znao. Zbog svoje iskrenosti ili zbog svakog jednog dijela koga je uradio, dozvoljeni Allah mu oprostio sve dugo što činije. I na suđenjem danu da dobije pravo da čini šafat i da ti budeš jedan od od onih koji će ući u Pa možda ne uđeš u džennet osim šefatom svoje žene, od koga znaš, ili šafatom svoga komšija, šefatom šaf, svoga brata muslimana sa kojim se dolazio na sabah na ijacio i tako dalje. Ovo bilo nešto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 بعزم الاباطي وعدت وانا بعزم الاباطي اه يا العمر يمضي ورا من